Mondhatnám, hogy egyfajta folyamatosság van a gondolkodásban, amit Igen. tovább fogunk folytatni. Ö, csak fel akarom idézni röviden azt a két előző beszélgetésünket. Az első az a, a hajógyáriakkal volt egy, egy, egy találkozóit, el, el is Igen. hívtad azokat a... Egy hajógyári baráti társaság. Baráti társaságot. 40 évvel ezelőtt alakult spontán módon alkalmi rádióriportergen találkoztam velük, Igen aztán három és fél évig összejártunk, eltelt 35 év, valamelyik fölhívott, hogy nem találkozhatnánk még egyszer, és négy éve megint összejárunk a maga nevében, egy kész csoda. igen. Hát, és, ez, ez egy baráti beszélgető társaság. Így van, és a másik az pedig az OED, amit egy ilyen, hát egy rendet alapítottál tulajdonképpen. Egy rendetlen rendet rendetlen alapítottam, rendet. igen. És tulajdonképpen mind a kettőben azt vettem észre közös gondolatként, hogy te, aki egy kutató vagy, és tulajdonképpen a folyamatokat, a társadalmi folyamatokat hát kutatod és próbálod, nem tudom, értelmezni vagy elemezni, te magad közben abszolút te beleveted magad a civil munkába. Tehát te magad a, azzal a hajógyári körrel tulajdonképpen te egy ilyen, hát egy, nem is tudom, az teljesen legális volt, amit akkor csináltatok, de hát mindenképpen egy valami olyasmit csináltál, ami nem azért küldtek teljesen oda. Tehát létrejött belőle egy nagyon érdekes igen. Olyan beszélgető valami, ami, ami hát erősen ö, ö, ö, hát szét szólította azokat a kereteket, amit akkor elképzeltek, hogy majd egy ilyen jól fésült könyvtári valami lejszottan. Igen, ez kicsit az é. már így rejtel, hogy ez mennyire volt legális vagy sem, hogy, hogy szakszerti könyvtárban jöttünk össze, de egy spontán összejövés volt, ami rendszeressé vált, de ez egy, egy baráti alapon, hát nyilvánvaló, hogy tudtak rólunk, nyilvánvaló, hogy a könyvtárosnak te kellett esetleg a hátát tartani, de konfliktusban nem keveredtünk. Igen, nagyon érdekes módon, nem politikai értelemben, hanem fél volt, hiszen nem igen. voltunk a művelési ház, egy bejegyzet szakköre, mondjuk, igen, ugye, igen, ahol ott igen. mégis van egy névsor. De tulajdonképpen, megen. ha ez ma történt volna, akkor ma lehet, hogy egy es egyesületet alapítotok, és akkor azt mondják, igen, hogy hát ez egy civil szervezet. Még az is lehet egyébként, igen. de hát ez még, hogy nem lett egyesület, szerintem az én fogalmányom szerint még civilebb volt. Még civilebb. Hát tulajdonképpen ma a civilségről szeretnék igen, igen. veled beszélni, mert ez, látom, ez sok oldalról érint. Nemrég küldtél nekem egy ilyen jegyzetet is, és hát pont abban a, abban a, hogy mondjam, a választás előtti időszakban volt, amikor, amikor bizony a civilek úgy, úgy húzogatták be a fejüket, nem tudván, hogy tulajdonképpen azok a e, hát ilyen propaganda szlogenek, amik e, röpködnek jobbra-balra, az ez mennyire vonatkozik ránk, vagy, vagy mennyire csak e, e, megmaradnak a szlogenek szintjén. Mindenesetre az az érzésem, hogy az emberek fejében elég nagy kavart okozott, igen. mert minden össze lett mosva ez így van és, és tulajdonképpen érdemes volna hát a vonalakat egy kicsit kiegyenesíteni olyan értelme vagy... talán még össze mosva sem lett még ennél rosszabb ugye mert valamikor a 80-as évek elején panaszkodott nekem a Lajos Mizsei MSZMP pártitkár hogy kamarás eltárs nagy kavar van ám itt a fejekben Ö, ő egy fölvilágosultabb pártember volt és hát, hogy igen. Itt viszont azért a civilség megcímkézése esetleg, mint hát valami hivatalossággal szemben ellentét, vagy ráadásul ellenség, ez sokak számára éppen tisztázta a helyzetet, hogy ők a rosszak. De hogy még bonyolultabb legyen, hogy a civil összefogás fórum, aki rendezi a béketüntetés, ők is civilek, akkor annak jó és rossz civilek, és akkor megint összezavarodik a dolog. Igazad van, ez zavart is jelentett, meg hát a címkézés próbálta tisztázni. Hát egy érdekes helyzet van. Hát főleg, mert úgy gondolom, hogy vannak olyan civilek, akik eléggé öntudatosak, tehát ők tudják, hogy valami mellett kiállnak, csinálják, és azt ők értik. De nagyon sok ember azért úgy van, hogy, hogy, hogy rengeteg dologgal lehet, hogy szimpatizál, de tulajdonképpen nincs benne. Tehát hmm. van egyfajta passzivitás is. Igen. És hát én azon gondolkoztam, hogy hát, hogy... Itt, ami beszélgettünk, ugye említettem, hogy hát igen, de az, hogy a civilek az, az igazi élettel foglalkoznak, de te mindjárt mondtad, hogy hát nem azért az életet nem lehet ennyire ö, egy oldalra ö, ö, Másad, értelmezni. Más a, mag, a magánélet, az, és igen. más a, a civil élet, ugye? Mennyiben más? Hisz az, hát a, annyiban, magán, a vagy, civil, az mindig magánember. Te hát vagyok nem? én, hogy mint magánember időnként lecsót főzök mint magán ember, még mindig udvarolok a feleségemnek 77 éves koromba is, mint magán ember az unokáimmal beszélgetek, a, mint civil ember pedig mondjuk különböző egyesületek tagjai vagyok, vagy a a Rádió egy, egy hónapja működő felekezet közeli, közeli közi, bocsánat, felekezet közeli, civil rádiónak munkáját segítem. Uh -huh. e, civilként, ugye, mert Igen. nem vagyok uh, rádióhoz volt sok közöm, de mindig amatőr, mindig külsős, mindig civil uh -huh. módon. Volt, amikor fizettek valami is honoráriumot retteltes régen a 80-as években, de ettől ott még azért civil, volt, civil voltam a profi uh -huh. rádióhoz képest. Viszonyfogalom a civil, tehát mondhatom azt, hogy én kutató, szociológusként, vagy a Pannon Egyetem oktatójaként, most már nem vagyok, az nyugdíjas, Öb, nyug, oktatója vagyok, ezért fizetnek engem. Civilként meg gyűjtöm a Micimackó különböző nyelvű kiadásait, ami igaz, vagy civilként uh -huh. összejárok a hajógyári barátaimmal. Tehát uh -huh. így viszonyfogalom és uh -huh. a civil. Van más jelentése is, valamiképpen a polgárnak is szinonimája. Ö, illetve annak, hogy hogy nem ruhás, nem ö, hát valamiféle központi intézményhöz tartozik, ö, nem részese az intézményes hatalomnak, tehát ilyen vonatkozása is van a, a civilnek, tehát azért ez egy több jelentésű uh -huh. ö, szó. A civil az jelent valamilyen fajta... Pártállást, hogy úgy mondjam? Tehát most nagyon itt a kérdést. Egyáltalán nem a civil, a civil. Holott? A kérdés nagyon jó, de a választ adni erre bonyolult, talán egy politológus segítsége is kellene. Hát a párt tagság is mondjuk ahhoz képest, hogy nekem van fizetett foglalkozásom, vagy valami intézményhez tartozom, hogy én valamelyik párthoz tartom ahhoz képest, az én is szívüliség. maga a párt, az minek számít? Hát Mert ilyen. Az a cív... Hát ez olyan, mint egy civil szervezet. A pontosan. Pontosan az egy politikai van. célzatú van. szervezet. Bonyolultja a helyzetet az, hogy pártoknak komoly intézményei is lehetnek, uh -huh. lehetnek újságjai, kutatóközpontjaik, fizetett munkatársaik, Ilyen egy, az, az átlagos pártak jó képest de egy komolyabb civil szervezetnek És ó, a komolyabb civil szervezetnek is van, hát, székháza, de irodája, igen. telefonszáma, cégjelzéses, borítékja, igen. Tehát itt a itt a civilség és az intézményesültségnek nagyon sokféle átmeneti formája van. Van, aki azt mondja, hogy a civilség az egy habitus, az egy mentalitás a, az egyenruhásokhoz képest a szónak mondjuk metaforikus Igen. értelmében. Tehát mindig itt igazából meg kell állapodnunk, hogy most milyen értelemben használjuk Igen. a fogalmat. Te hol tennéd a hangsúlyt? Tehát ha, azt mond, ha úgy kérdeznek meg, mint egyszerűen egy, egy nagyon tapasztalt embert, aki mögött tudományosan is saját tevékenységben és rengeteg mindent kipróbáltál, megértettél, és oda jön mondjuk jár, tényleg az unokád, és azt mondja, hogy hát én most nagypapa, akkor én, én ha civil, civil, mit csináljak, mint civil, mi legyen a hozzáállásom mint, alapja? Mint civil, vegyél mérletet, vagyok azt ki a jegyet, yeah. legyen tudatos polgár, mm -hmm. mert ha ezt nem teszed, és nagyon sokan nem teszik, akkor fölemelik a villamos jegyárat. Tehát ez akkor ilyesmit mondott, tehát, az, az, tehát Akartam jelezni, a civiliség egy habitus, egy mentalitás, igen, és igen. Bizonyos, mértékig, bizonyos mértékig értékrendet is jelent. Hát akár, igen, csak körülírni tudom. Mert ugye mondjuk, mint hívő ember, mondjuk a, a, egy egyháznak a tagja, ott nem is nagyon használjuk a civil, a laikust használjuk. Ugye vannak az egyháziak, Ingen. a lelkészek. Természetesen ez ugye vallása válogatja, mert csomó olyan kis egyházban, ahol igazából nincsenek fizetett lelkészek, hanem vannak a vének, vannak a vezetők. Na most akkor ők egész cip... közel állnak a civil. Ugye most akkor társág, ők civilek, Kranks, vagy igen. pedig Hát úgymond hivatalos emberek vagy, hogy még bonyolultabb legyen. Lehet egy, egy plébániának a sekrestése, egy intézmény fizetett munkatársa, de a képviselőtestület mondjuk civilekből áll, pedig ők még azt is megmondhatják, hogy mit csináljanak a sekrestés uh -huh. a plébános mellett. Hát itt csak körülírni lehet, úgy, és hát mindig ahogy használjuk, alakítani ennek a jelentését. De akkor tulajdonképpen, akkor a, ha találva érzi magát az ember, mint civil, tehát ha ilyen akár mondjuk a propaganda által most meg szólítva, hmm. akkor akár mint egy vallási ö, ö, mondjuk egy egyház tagjaként is érezhetem magam megszólítva. Hát ugye, helyzet... Tehát ott is úgy mond egy kicsit elgondolkodhatok, hogy hát mit akarnak tőlem. Hát ugye, ahol bánják hmm. a hmm. civileket a cigányokat, a kereket, ott hajlamos vagyok én civil lenni, cigány lenni, vagy dózsadrukker lenni. azonosulok velük. Mint ahogy Szentpál mondta, hogy zsidók között zsidó vagyok, görögök közgörög vagyok. Tehát mm -hmm. ilyen, ilyen identitást hajlamos az ember fölvenni, de ez megint egy fogalom, mm. mert egyébként hát béke állapotokban, egy, egy, egy normális polgári társadalomban a, a civil az elég semleges dolog, és attól még az a bizonyos civil lehet jó ember, vagy rossz ember is. Mit, mit lehet mondani a... Magyarországi civil világról, tehát egy kicsit nem tudom, hogy el, el lehet helyezni a világ, mondjuk Európában, nem menjünk nagyon messzire, de mondjuk valószínűleg az amerikai összehasonlítás is egy nagyon érdekes dolog lehet. Igen, igen <höhem> én csak egy hétig voltam Amerikában, föltűnő volt, hogy milyen sokféle civil szerveződés, egyesület ö, alapítvány, stb. Mert a kultúrát tulajdonképpen civil alapítványok tartják folyóval inkább, mint a hivatalos minisztériumok, szervek. De. Lényegében magyar civiliség állapota ugyanaz, mint a magyar polgárság állapota. Bizonyos esetben a polgár és a civilis is szinonímaként használhatók egymással, és akkor azt mondjuk, hogy itt még bizonyos tekintetben a késői feudalizmus állapotában vagyunk. Ez Dehát, egy függőség. Hát igen, és ilyen értelemben a polgárság, civilség, hát azért még, hát hogy is mondjam, nincs megfelelően kifejlett, vagy megfelelően szabad állapotban. Ez kifejeződik abban, amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy hát ezt és ezeket a problémákat látom itt, a lélek az utca, nem tudom, én piszkos, vagy ilyen, hogy hát ezt meg kéne valakinek csinálnia, ez az, ez, amit tudom én, az állam dolga, vagy az önkormányzat, volt. Tehát valahol fölpasszoljuk a problémát, egy valamilyen ilyen intézmény fölpasszolása, a <gül> de olyan is lenne, hogy egy egészséges együttműködés. Ugye vallásszociológusként én azt tanítom, hogy a, a vallás. Van kétféle halmas állapota és persze sokféle átmeneti. Az intézményes vallás. Ilyen Egyiptomban is volt. Uh -huh. A zsidóságnak is volt intézményes, vallási intézménye, papjai, stb. temploma, zsinagógái, uh -huh. és így tovább. És ugyanakkor voltak mozgalmak, amely az az intézményes egyház ezekben az országokban is vagy, vagy szorosan összefonódott magával a, a politikai államhatalommal, uh -huh. a fáraó egyszerre volt főpap és császár is, uh -huh. vagy pedig kevésbé, és voltak a mozgalmak, a, a proféták mozgalmai, a szer legelső szerzetes rendek is mozgalomként keletkeztek, de Szent Ferenc a legjobb példa. Uh -huh. Az őt megelőzve is voltak már szegénység mozgalmak. Szent Ferenc tipikusan mozgalmár volt. Szívesen használnám a mozgalmakat a civiliség helyett, csak ennek Magyarországon a mozgalmár, meg ugye a különböző hát baloldali mozgalmak, meg kommunista mozgalom, meg munkás mozgalom, egy kicsit erodálódott ez a számomra, nagyon jó fogalom, amit nagyon jól tudok használni vallásszociológusként. De hát ugye a szavakat nagyon nehéz megtisztítani, szeretettel köszöntjük Önt a fehér nemű Hetek alkalmával, hát engem nem szeretnek, szeretnék, ha vártyárolnék. És akkor már is ez, ez a ez gyönyörű szó erodálódott. Mm -hmm. Tehát ilyen, ez bizony a mozgalommal is megvan, bizonyos mértékig a civilséggel is megvan. Mindig meg kell tisztítani a fogalmat. Hát ugye ez azért nehéz legfeljebb, Azt mondom, hogy én, én, én következetesen így használom. Hát mondjuk, mi azt szoktuk mondani, hogy ne mondjuk, hogy már hogy civil aktivista. Igen, igen. Ami egyébként abban is van egy kis olyan ijesztő néha. Igen, igen mintha többiek, nem, igen. többi ember nem lenne aktív, hát aki aktívan ápolja maga nem volt. valami valami, valannan küldve lenne, és akkor ő ott itt rendezkedik körülöttünk. Ilyen is van, de másik az, hogy ő, hogy ő viszont a tettek embere, ő tesz valamit uh -huh. a többiekért, és akkor már is gyönyörű jelentése lehet az aktivistának. Ugye, uh -huh. A nyusgő ember is aktivista, meg a karitatív ember is lehet aktivista. És lehet persze a pártok aktivistái, akik az aláírásokat gyűjtik meg, agitálnak. Az aktivista is egy picikét az agitprophoz. Tehát vannak ilyen megfertőzött szavak. Hát meg kell próbálni ezeket egyértelműen tisztán használni. A... A, mikor civilekről beszélünk, hogy én azt érzem, hogy ugye most csináltunk néhány kategóriát. Azt mondtad, hogy van magánélet, civil, akkor beosztjuk itt a pártokat, az egyházokat, ilyen határ területen, és hát aztán van, nyilván van egy állami szféra, meg a a, a, a gazdaság, nem tudom, hogy még tovább hát, le, lehet-e osztani. Mondjuk az intézményes, Tehát a, szemben mondjuk a civil egy kicsit mozgalmi, vagy, vagy, vagy hát nem annyira kitlistályos. De ez adat. nagyon érdekes, ez a szemben. A civil az szemben? Nem, nincs szemben, nem, itt, itt csak, csak azt akartam mondani, hogy viszony nem? De sokszor úgy, úgy tűnik, mert, mert nagyon sokszor az hozza létre a, a, hogy mondjam, az aktivitást, hogy az ember valamin, valami fölháborodik, vagy valamit me, valami rossz van, amit meg akar javítani. Na akkor most mm -hmm. szeretnék példát hozni a pozitív értemben. tehát az, a, az intézmény és a mozgalom, egymást szervesen kiegészíti. Az intézmények, legyen a legjobban működő intézmény is, egy idő után elfárad, megmerevedik. És ilyenkor megújítására szükséges a mozgalom. Az egyházak mellett szükségesek a proféták. Szükségesek a mozgalmak, mondjuk itt a rendek, a Fent Szent Ferenc mozgalma egy okos intézményt képviselő pápával találkozott, aki nem égette meg a mozgalmát, mint előzőleg sok esetben, hanem integrálta, kompromisszumot kötött. A mozgalmár is egyébként elég vad nézete is voltak Szent Ferencnek, ő is visszafogott a pápa is, és beemelte ezt az alulról jövő mozgalmat, és segített az egyház megújultásában. Mondjuk egy egészen más példát, és hát a vallási mozgalmak, amit sokan szektaként indultak, vagy kultuszként indultak, és lettek ebből rendek, vagy, vagy, vagy kisebb majd, a kisebbből nagyobb egyházak, ezek egymásba, hát egymást kiegészítve, egymásba is folynak, és egymást is kiegészítik, de hát mondjuk a legfejlettebb egészségügyen rendelkező országokban, még fejlettebbek a különböző egészség kapcsolatos közösségek, egyesületek mozgalmak, tehát ott is szükség van a tüdőbetegek egyesületére, uh -huh. a gyomorbetegek egyesületére, a rákbetegek egyesületére, a volt rákbetegek egyesületére, mert ők átélték ezt a kort, és segíteni tudnak azoknak, akiket a legmagasabb szinten gyógyít a hivatalos egészségügy, uh -huh. de ugyanakkor ők ezt átélték, ezt megtapasztalták, és ez a, és ez a tapasztalata nincs meg az intézménynek. Uh -huh. Ezek az egyesületek meg tudják mondani, hogy mondjuk egy, egy albániai vagy magyar egyesület, mondjuk legyen, legyen e, tyúkszem, e, betegek egyesülete, e, ak, ők tudják a neten keresztül, hogy a Norvég tyúkszem betegek egyesületében ilyen és ilyen kenőcsöt vagy hmm. gyorszert használnak, és bombázzák az intézményt, hogy nálunk is vezessék ezt be, és lehessen kedvezményesen megkapni. Tehát nagyon fontos szerepe lehet, illetve természetesen a szónak egy profétai szerepe is lehet, amikor még erősebben azt mondja, kérem, rosszul működik ez az egészségügy, mert egy, kettő, három, 4 5 civil kezdeményezés, mert, mert egy, egy civil egyesület, egy civil közösség kezdi el, hogy ezt aztán pártok fölkarolják, vagy, sem, vagy egy másik tört, akik szintén valamilyen értelben civilek, ugye. you buy the house of fun I don't know why I didn't come I don't know why I didn't come when I saw the break of day I wish that I could fly away into drops in my hand my heart Most adását elják a civil rádióban Bányai Géza vagyok. Kamarás István szociológussal beszélgetünk a civil világról, a civilségről, és ö, ott hagytuk abba, hogy ö, ö, vannak olyan civil szervezetek, amik, ö, amik segítése jöttek létre, méghozzá saját tapasztalatuk alapján, és ugye ennek kapcsán itt az orvosi példákat hoztál föl, egészségügyi példákat. Én ismerek olyan orvosokat, akik ö, maguk hát, kezdeményezik azt, hogy, hogy a, a betegeik őket segítik azzal, hogy ők alakítsanak egy ilyet, akár magunk, ösztönzőként benne vannak. Azért, mert mert ez neki egy segítség lesz, ami kiegészít az ő munkáját. Segítség a hivatalos most gyógyítók és a betegek között. a kérdés kérdésnek a, az elvont része ugye az, hogy ez a, ez a kezdeményezés. Ez most ebben az esetben olyan, mintha mi felülről a civilség, meg ilyen alulról jövő dolog. Én úgy gondolom, <gül> hogy persze hát lehetséges, Igen. de ez, ez sem... Lehet, hogy Magyarországon valaki... Hát valódi valódi ismerünk egy, ilyet, mert volt az a nép, népront. Ugye, ne, nem, én most maradjunk ki, itt de, az egészségügyben, hogy valóban egy orvos kezdeményez itt, mert tudó arra, hogy Norvégiában, meg Franciaországban ez alulról kezdeményezve alakult ki, és jól működik együttműködés a, igen. A, a profi gyógyítók és a betegek között mondjuk. De hát vegyük egy, a magyar tanár ugye egy, egy, egy állami önkormányzati intézményért, fizetésért tanítja a magyar nyelvű irodalmat. Tehát ő az intézményhez tartozik, az államhoz tartozik, no de ha belép a magyar tanárok egyesületébe, ahol nyomást gyakorolhat a Nemzeti Tantervet Készítő Minisztériumra. És egy, ha a minisztérium okos, akkor ezt a segítséget igénybe veszi, mert mégiscsak a gyakorlatot képviselik. Tudják, hogy, hogy miért nem működik az a tankönyv, miért nem működik az a tanterv, és így, tovább, és így Tehát normális esetben a civiliség, meg az intézményesség, a mozgalom és az intézmény, akárhogy nevezzük, nagyon termékenyen tud együttműködni. Erre az én vallás-szociológusi példám voltak jó esetben a Szent Ferenc, de most tudjuk, hogy a mai vallási világban is vannak úgynevezett lelkiségi mozgalmak, amelyeket a hivatalos egyházak ö, támogatnak. Uh -huh. Na most azt is tudjuk, hogy vannak olyan lelkiségi mozgalmak, Magyarországon a bokor, bokor mozgalom volt, ilyen, volt ilyen. a féle mozgalom volt, ami az akkori bizonyos mértékig az állammal, hát túlszorosan együttműködő államot, állami, állammal együttműködő államegyházat, majdnem mondanám hivéző szigorán bírálta a Jézusi, szervek, Jézusi szemléletelvek jegyében. Tehát ez egy profétai kritikus funkció volt, ez ütközést is jelenthetett, de középtávon már egy nagyon megtermékenyítő hatása lehet, az intézmény a kritika hatására megváltozhat. Mm -hmm. Na most ezt mindjárt kétfelé is a kérdést, hogy a nyomásgyakorlást említetted, és én mindjárt felírom magamnak a változást is, amiről szeretnék kérdezni, hogy és ez már picit a magyar viszonyokat is, hogy, hogy a civil, mondjuk a említettem mondjuk Magyar Tanárok Egyesületét, hogy kell-e valamit elsajátítani a civilnek ahhoz, hogy az a fajta hatás, amit el akar érni, az működőképes legyen, hisz nagyon sokszor azt látjuk, hogy hogy a civilek mondjuk úgy jelennek meg, hogy hát mondjuk, hogy ügyetlenül fogalmaznak, vagy kvázi az ajtót próbálják betörni, tehát nagyon mondjuk hangosan Igen. És, Igen. És, és, és túlságosan érzelmekkel telítetten mondjuk rárontanak, vádaskodnak, esetleg valami hatóságot gúnyosan szólítják meg, és a következmény az, hogy azok a hatóság emberek ilyenkor, hát nem mondja elzárkoznak, de nagyon sokszor kifejezetten ellenségesen is viselkednek, mert hát nem érzékelik azt, hogy mi a probléma valójában, hanem ezt a felszínes dolgot látják. A, azt, hogy a, azt, hogy mi a probléma, mondjuk maradjuk a magyar tanárok, lehet, hogy kitűnöm, érzékelik, és azt mondják, hogy mondjuk a közéveembers fiai a mai 15-16 éves diákoknak Igen. túlságosan nehéz olvasmány, akik ugyanekkor mondjuk a Harry Potter. De mondjuk a minisztérium számára ez az információ így önmagában esetleg még nem ez is megemész. Ez, ez az információ <gül> nagyon hasznos lehet a minisztérium számára, ha hajlamos változtatni Egen. az eddigi gyakorlaton. Tehát a, a magyar tanárok esetleg saját magyar órabeli tapasztalataira építkezve nagyon fontos, hát törvényszerűségeket ismerhet föl. Természetesen a diákját nagyon jól ismerő magyar tanáról van szó. Esetleg még az, az ő, ő tevékenységi körébe tartozó tudományos kutatásokat is figyelembe vehet, és fölhívhatja hatja erre a hivatalosságnak a figyelmét. Ugyanakkor nem érte ahhoz, hogy az érdekét érvényesítse, nem. és megfelelőképpen kommunikálja ezt a, a közélet fórumain mert hát erre nincs jogosítványa, hát jó, erre nincs fölkészítve, nincs erre, ez diplomája, ez, nem meg, politológus. Meg nem. hiányzik, egy kicsit azt is mondhatjuk, hogy ez a magyar kultúrából is ügynagyobból, falán hiányzik. Nem, a kultúrából is hiányzik, <gül> eh, ehhez mondjuk... Tehát eh, nincs tapasztalatunk egy mondjuk köz, annyira az egyik Nagyobb közéleti praxis kellene mm. ehhez, aki gyakran áll ki, áll ki az agórára, az esetleg ö, megtanulhatja ezt, mint a Bakonyoszlapi Olvasótáborban próbáltuk erre a 15 éves szakmunkás tanulókat hát ráhangolni erre a gyakorlatra, azzal, hogy minden este rendeztünk egy akármit. ez Varga Csaba és Bán Laki Pál találta ki az ő olvasótáborokba, a ahol akárki akármit fölvethet, javasolhat, kérdezhet. Bármit. Na most itt, itt arról is valaki megkérdezte, hogy szerintünk mi az élet értelme, a másik pedig azt mondta, hogy tulajdonképpen a tánzház helyett legyen inkább diszkó. Tehát az egész olvasótábornak a, a jellegét, menetét megváltoztatnak, mondtam forradalmi jellegű változásokat is követelhettek, amit hát belátásunk szerint érdemes volt Venni. Tehát igazából demokrácia tanulás is volt ez az akármi, és hát a közelti szerepléshez való hozzászokás. Amit mondjuk a, a, az ilyen gyakorlatból, ha gyakran szereplek az agórán, ha van agóra, ha van hol elmondani ezt, ha nincs, akkor nyilván ki kell alakítani, ki kell erőszakolni az agórákat. Lehet, hogy erre nincs egy olyan kerekasztal, nincs egy olyan fogadórája a miniszternek, akkor az utcára megy a magyar tanár, és ott próbálja elmondani, hogy a kőszív ember fiai helyett ezt és ezt kéne olvasni, erre is szükség lehet. De az például eléggé, hogy mondjam, számomra, tehát aki, tehát van egy ilyen elképzelésem arról, mert ez engem ugye érdekel, és az emberben benne van azon, az a, mondjuk, hogy örökölt vagy, vagy soha meg nem tanult készség, vagy a készség hiánya inkább, amivel sokszor találkozunk, hogy a saját ügyeinket nem tudjuk jól érvényre juttatni, mert... mert mert nem tudjuk úgy kifejezni, nem, nem tudunk például türelmesen meghallgatni valakit, vagy, Na, vagy nem, nem tudjuk attól tartunk, hogyha nem fogalmazunk túl élesen, akkor a másik azt nem fogja hát, megérteni, a, vagy ez a, tudom én... a demokrácia gyerke, amit még 300 évig kell nyírni miközben a demokrácia őshazájában is vannak ingerült föllépések a parlamentben, és ott, ott is, is van türelmetlenség, van. és talán nagyon türelmetlenül léptek ki az unióból, ez hát ilyesmiket e, lehet e, mondani e, erre, igen, de természetesen... Mondjuk az ilyen néltemben nagyon a, egyébként, a hogy az ember ott is manipulál a közélet keresen, gyakorlása. Igen. Ez nagyon-nagyon fontos, uh -huh. ezt tanulni kell, ehhez lehetőséget kell adni, a polgároknak a tanuláshoz és természetesen egy rossz mentál, higiénés állapotban lévő országban mi azok vagyunk, uh -huh. ahol rengeteg a sérelem, a türelmetlenség, uh -huh. ö, ahol, ahol sértettség és sérültség ö, nagyon magas mértékű, ott a türelmetlenség is magas, a a készség alacsony, a tárgyaló készség alacsony, a a verseny és a kompromisszum megfelelő aránya, hiszen lehet olyan módon is versenyezni, hogy mindketten győzzünk, a win-win modell kevesen ismerik. Tehát tulajdonképpen az a, a együttműködve vitázásnak a kultúrája, hát ez mind kellene ahhoz, hogy hát mondjuk megfelelő módon működjön ez a fajta Civilség. Hát igen, mert valahogy mondjuk vegyük a kőszívő ember fiait, a kőszívő ember egy tüntetésen beszélni, ahelyett, hogy egy, egy munka megbeszélésen beszélnének róla, ez valami őrületes arány, tévesztés, mind a két fél részéről, vagy egy olyan kényszerpálya, amit, amit úgy járnak végig, hogy nem találják meg a megoldást. Itt fontos a pálya, mert <gül> ugye amennyiben az a magyar tanári munkaközösségek több száz iskolában megegyeznek arról, hogy kötelező olvasmányoknak a listáján erősen kéne változtatni, és mondjuk akkor megyei, meg egyéb nagyobb összejövetelek, vagy konferenciákon is szó esik, de még mindig nem jut el az illetékesekhez, és az illetékesekkel nem sikerül erről kommunikálni, akkor természetesen e, a magyar tanárok tüntetésén lehet erről beszélni, Jó, ez mondjuk, és ott kell megfelelő módon, igen. ugye? Ez, ez elérkesz, Jó, a kulturáltan a módon. beszéltek róla, tehát nem erről van szó, igen, csak igen. az, hogy egyáltalán ott kell erről beszélni. Nem, és ott lehet azt mondani, hogy az, hogy mennyire igen. nem veszik figyelembe a igen. diákoknak az igényeit. Tehát lehet, lehet erőszavakat szavakat is használni, ha mellette érvek vannak, és már nincs máshol lehetőség. Igen. Ez a máshol nincs lehetőség, ez, ez a megítelésed szerint mennyire ö, van ez a lehetőség kimerítve? Nem mondjuk túl hamar az, hogy nincs másik lehetőség? De, hogy nem természetesen bizonyára időnként túl hamar. Ö, ezt, itt nagyon nehéz erre általános szabályt elkövetni. Hát ugye, ha olyan ö, világ van, ahol a szubszidiaritás elve érvényesül, hogy amit lent meg lehet csinálni, azt megengedik odaföntről, sőt, támogatják és segítik, Ö, elképzelhető, hogy ilyen a nagyobb szabadságot adnának az iskoláknak, ahol a helyi tantervben minden további nélkül megtehet, hogy a közszívű ember fiait fölcseréli valami másra, és akkor ez megvan oldva. Uh -huh. Ugye amennyiben nincs meg ez a, a, a, vissza, a decentralizálás, a, a, hanem a centrum nagyon erősen kézbe akar mindent tartani, akkor természetesen esetleg a legrutinossabb hát tárgyalási ö, készség sem segíthet ezen, akkor el kell dönteni, hogy milyen... Uh -huh. ö, hát mondjuk ö, válasz lehet arra erre a, a, a, a hallgatásra, vagy a, vagy a javaslat nem fogadására adni. Mik azok a praktikus tanácsok, gondolok, ha azt mondom, hogy én egy célszerzetben dolgozom, és hát nekem ezek és ezek a nehézségeim vannak, amiket itt most említettél, és mit kéne megtanulnom vagy megváltoztatnom ahhoz, hogy, hogy, hogy egy kicsit sikeresebben tudjam a, a, a hatást kiváltani, a véleményemet érvényesíteni? Tehát nyilván az én saját utamon, ö, lehet, a saját utamon ö, lehet javítani az előrehaladást, hogy ezt és ezt a problémát milyen lépés, még milyen lépéseim vannak, még mit tudom ugyanakkor párhuzamosan nekem az egészen, mondjuk az egész demokrácia javításában is segíteni kell. Hát ugye ezt erre mondjuk a, a kis ember, a kis civil így általában elég nehezen tudja, de neki meg kell találni azokat a módokat, amikor, amikor mint a demokrata a demokrácia javítását segítheti és ez tulajdonképpen a vacsoránál kezdődik. Igen. Ö, amikor én a krisnásokat kutattam ö, három éven keresztül, ö, asztaluknál ettem, és nagyon meg tetszett nekem az ő ö, ö, vegetáriánus kosztjuk, ami nekem lett. És javasoltam, hogy mi is legyünk vegetáriánusok. Otthon. Otthon. Uh -huh. Na de nálunk demokrácia volt, uh -huh. ö, hát mondjuk néha kicsit viccesen, hogy ugye két gyerek és két felnőtt, amikor fele-fele arányba szavaztuk meg, hogy, hogy kell-e lesz két érni, vagy sem, azt mondtuk, hogy ha, ha döntetlen, akkor a felnőttek irányába. Na most a vegetárians dolog, ott a dolog egyszerű volt, mert három-egy arányba engem leszavaztak. Uh -huh. de, de gyakoroltuk a demokráciát. Uh -huh. És még viccesen azt is mondtuk, hogy Um, egy, egy ilyen döntetlen esetlen, amikor a gyerekek azt mondták, hogy nem tudom, mint elég lenne 11-kor lefeküdni, meg azt mondtuk, hogy inkább csak 9-kor, és döntetlen esetlen a szülők. Ezt, ezt úgy képzeljem, hogy, hogy az asztalnál ültetek, és megbeszélték, a persze, témát? Nem, megbeszélték, és mondtak, hogy lenne szavazni, mert ez a demokrácia. Mm. Na most ugye, már, már három gyereknél már bajba lettünk volna, ha mindhárma, az arányok. Természetesen, igen. de hát ez most ugye nyilvánvaló, hogy itt ez, ez egy nagyon akkor izgalmas kérdés. De mondtam, azért. hogy mindig mondtam neki, viccesen mondtuk, hogy a, be lehet, akkor, még, akkor még nem önkormányzatnak hívták, hanem kerületi tanás, be lehet menni a tanáshoz is a bizonyos osztályon, föl lehet jelenteni a szülőket. Na most, hát ezt tulajdonképpen komolyan gondoltuk, de hát persze ez, ezt is komolyan Na most ugye ezek játékos dolgok, uh -huh. de ilyesmivel igenis lehet de demokráciát ezért a gyerekeid életében, hogy láttad ez a később éltükbe, ez mennyire hatott ki? Hát nagyon szerencsés helyzetben voltunk, mert a, ez már nem is a gyerekeinkvel hanem a a gyerekeink gyerekeinél voltunk szerencsés helyzetben, mert a Winkler márta iskolájába járt több unokánk, ahol, amit én túlzásnak tartottam, a tanárok tegeződtek a gyerekekkel. Uh -huh. Az olvasótából mi is tegeződtünk, de ma már nem tegeződnék, mert rájöttem, hogy nagyon közvetlenül kapcsolatot tudunk, tudnánk tekinteni magázodva is, de ott is tegeződtünk, tegeződtek, és hát renget, és önmagában ez, hogy ez, hogy Márta kérlek, mondta a, a hatodikos gyerek, mm. és elmondhatták mindenről a véleményüket. Az unokáimnak ez egy fantasztikus nagyiskola volt, és ez a mostani habitusok, ahol most már felnőttek, kutatóintézetben dolgoznak, meg, meg, meg ilyen helyeken szocializálódtak ilyen iskolákban. Most az, ez, ez most máshol is van. Érzem, hogy ez visszakanyarodik oda, amit a villamos jegyjel kapcsolatban mondtál, Igen. hogy itt nektek szülőként a saját hitelességeteken múlott az egész. Tehát, ha ti valahol Abszolút. elengeditek a dolgot, akkor a gyerekeitek ezt soha nem fogják elfogadni. Ez többször megmutattak a villamos jegy problémát De? egyébként, hogy hogy a bérletet, vegyünk-e bérlet, vagy, vagy helyette más valamit. Ez nagyon érdekes volt, és itt, itt fehér-feketén lehetett bizonyítani, hogy a, a nagy arányú blitzelés megemeli a jegyeknek az árát, és mindenkit sújt Ezt azért elősen, elfogadták. <gül> igen. Tehát, igen. Tehát ez a hát nyilván az elsődleges szocializáció, aztán a Másodlag, a családban, a másodlagos az iskolában, döntő. Döntő lehet ebben a szempontban a demokrácia tanulásában kétségkével. Sunrise, sunrise Looks like morning in your eyes But the clocks held nine Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming and gone. And I said, Who? something I could hide. When I see A Demokrácia Most műsorát hallják a civil rádióban, Bányai Géza vagyok, Kamarás István szociológussal beszélgetünk a civil világról, a civilségről, és hát sok ágabogát megbeszéltük ennek a kérdésnek, és hát azt hiszem, hogy egy nagyon fontos dolognál hagytuk abba a zene előtt, és ez pedig egy ilyen hitelesség Igen. kérdés, hogy az embernek, ugye te, Példát belemondhatod, hogy ez a tulajdonképpen a demokrácia, és azért a civiliség és a demokrácia valahol nagyon egymáshoz tartozó dolgok, és tulajdonképpen civil világ demokráción kívül nincs is, tehát a diktatúra van, ott igazán nem nagyon élnek a civilek, ugye? Igen, hát nem nem ez, egy, ez, egy, ez egy demokratikus. Ott le, a diktatúrában lehetek, ugye, magánember. Igen. Ö, a falakon belül, bár ugye egy még jobb, még erősebb diktatúrában ott vannak a lehallgatókészülékek, ott sem, de valóban a civiliséghez, a polgárléthez a mozgalmakhoz demokrácia kell. Természetesen lehetnek illegális mozgalmak. Mm. Egyébként persze, hogy tudnunk kell hogy diktatúra de azt csinálnak. Nagyon kiváló demokráciák vannak királyságokban is, tehát, hogy igen, a dolognak igen, a, a működése az érdekes, nem a nem a, a, a Hát a ugye formája, a, hát a máig szóval. igazat adok egyébként Akvinói Tamásnak, aki azt mondja, hogy hát a legjobb a demokrácia, a görög demokráciát nem tartotta olyan jónak, mint egy jó király uralmát, csak hát az jó király még eddig nem volt. <gül> És még, még azt is megengedte ő, uh -huh. hogy a zsarnokot meg lehessen pedig hát elég jámbor ember volt. Hát ilyen értelemben uh -huh. a demokrácia azt mondjuk, hogy a kisebbik rossz az összes ez érdekes, képest. mert ez, ez a védákban vannak hasonló dolgok, ahol a, a brahmanáknak volt Ogyan? ilyen joguk, hogy az uralkodót ők megölhették. Teljesen. Tehát külön, az, az teljesen elkezdett ellenkelésre működni, mint ahogy Én a dolga volt. Az emberi elpölcsi érzék, ez mindenütt azonos, igen. és itt a védák és, és a, a görög gyökerű itt a másik gondolat összecsenghet, Nagyon izgalmas. De ebbe van egy nagyon érdekes dolog, és ez pedig az, hogy a társadalomban kell, hogy legyen egy olyan, olyan talán nem is kell, hogy törvényben legyen iktatva, de egy olyan erős igazodási pont, hogy bizonyos dolgokat, tudjuk, hogy nem lépetünk át. Tehát mondjuk, mondjuk az a pont, hogy mondjuk azok a brónák, vagy, vagy, vagy valaki, akit az akinői Tamás gondolt, Igen. hogy joga lenne hozzá, hogy a királyt levegye a trónról, vagy, vagy megölje, ahhoz valami nagyon erős bizonyosság kell, hogy legyen, hogy tudom, hogy hol annak a, az ideje ez, és a határa. Hát ugye ez számomra, és valószínű számodra is, ö, hát egyértelmű, hogy van a a különböző vallások, és most már hozzá téve a különböző világi tízparancsolatok összecsengenek. Ugye a, a künknek a világvallások etikái de. között a nagy hasonlásokat kimutatta, de az emberi jogok nyilatkozata az eredetileg nem vallási alapon lévő cserkészetnek a, a tisztparancsolatai legfontosabb pontai konvergálnak. Tehát igen, ezek, ezek a alapértékek. Érthető módon a demokráciában is, egy nem vallási alapon élő demokráciában is tovább élnek. Ezt a fogoldzók kellenek, mert önmagában a demokrácia ezeket az értékeket eltakarjuk, vagy kivesszük belőle, akkor valamilyen többségi szavazás, meg ilyesmi lesz belőle, vagy pedig valami, mindenki mond valamit. Persze, itt az értékekhez való ö, viszonyulás egy döntő dolog. Mi a véleményed a? Vezetésről. Én nagyon sokszor tapasztaltam azt, hogy, hogy egy civil szervezetben, munkahelyen is van ilyen, de egy civil szervezetben a, először is nem akarják vállalni a vezetést, aztán a, a közösség valakit mégis megválaszt, és utána meg nem akarják követni őt. Hát a tehát, a, tehát abban a pontban, hogyha akkor hirtelen ő a hatalomnak a képviselője lesz, igen. és akkor olyan képzetekkel jönnek, mint hogyha ő, Ez ő nagyon ő a hátuk mögött mondjuk beszélni, csinálná dolgot. Úgy gondolom, hogy a, a civil szervezetekben a vezetés és annak az összes hát, hátulütője ugyanaz, mint, a, mint az intézményes világban. Magyarországon és biztos még néhány közép-kelet vagy kelet-európai országban a hatalom az értékek sorrendjébe hátulról a első vagy második. Hát nem szeretik az emberek a szeretik. hatalmat. Hát nyilván a hatalmat az őket elnyomó politikai hatalommal azonosították ezekben az országokban. Egy vezetőre úgy kell tekinteni, mint hatalomra. Na most ugye itt a nagy probléma. Tudnék a hatalom, vagy döntő dolog, mindenkinek van hatalma, mert tudok hatni. Uh -huh. Azzal, hogy, hogy két lábon tudok járni, tehát nem, nem hát nem tudom, én kerekesszékben gurulok, uh -huh. vagy pedig két botra támaszkodom, ez, ez már hatalmat jelent. Uh -huh. Hogy képes vagyok elmondani, hogy mit szeretnék, tudok beszélni, szavakkal tudok hatni, tehát ezt tulajdonképpen mindenkinek van hatalma, és ezzel a hatalommal kötelességem is élni olykor, mert ez felelősségekkel jár. Tehát a, aki nem akar vezetni, természetesen lehetséges, hogy neki már van arról tapasztalata, hogy ő nem lenne jó vezető, igazgató, stb., mert, mert, mert próbálta, de nem ment, és tud magánál jobbakat. De egy közösségben nem volna egyfajta ideál az, hogy ha tehát mondjuk a testvérek egymás között volnának, és a testvérek közül azt mondjuk az egyikre, hogy te legyél most a vezetőnk, a menedzser, és mi téged segítünk mindenben. Ez, ez tehát, a... hogy ez a dolog, hogy, hogy mi is ott vagyunk melletted, de, de te jól átlátod dolgokat, sok minden ügyes vagy, de mi kisegítünk, és, és mindig ott leszünk mellett, hát segítünk ugye, a vezetésben. Van olyan, hogy egy nyolc gyerekes család kirándulásán, mit tudom én, kilométereként vagy 500 méterenként másik gyereket állít a papára, hogy most te fogsz vezetni, itt van a térkép. Hát mm. ilyen, ilyen tréningeket, játékokat lehet csinálni, mm. de egyébként hát mondjuk azért a, a vezetéshez, Kell, kell bizonyos gyakorlat, és kellnek bizonyos képességek, karizmák. Akár civilbe vagyunk, akár a minisztériumban vagyunk. De nekem van egy olyan, olyan érzésem, és bocsánat, hogy a választásokra nem akarok konkrétan beszélni, de nyilván ez hoz föl egy csomó gondolatot, hogy, hogy nem elég találni egy vezetőt, a majdnem, hogy nagyobb, tehát, hogy legyen egy vezető, és akkor azt mondjuk, hogy na, akkor te vezető vagy, mert látszik, hogy te egy vezető vagy, meg a képességed, és akkor te csináld, hanem a, a bennünk hiányt kell, hogy legyen egy képesség, hogy, hogy, hogy, hogy egy vezetőt ki Kiszűjjünk magunk körül. Abszolút így van. Körül? Tehát, hogy, Tehát, hogy az, az egy igazi jó ember legyen, aki, aki, aki úgy megfülezt. vezet minket, hogy, hogy, hogy az, az tudjuk, hogy a javunkra a fog közösség dolgozni. A hát én ugye tanulmányoztam éppen civil közösséget, vallási kisközösségeket és nagyobbakat, igen, a közösségeknek kell kihordani a vezetőjüket, természetesen, és mondjuk, hát már egy ilyen nyolc-tízfős közösségben már van valami valószínűség, hogy azt a típusú közösséget valaki közülük mm. tudja vezetni. Nagyon, form, nagyon fontos itt a, a megerősítés. Mert a vezető egy komplementer fogalom. Kellenek emberek, akik megbíznak benne, akik mm. fölnéznek rájuk és megerősítik. Mm. Nagyon fontos a megerősítés. Szóval az, hogy most ő csinálja a helyet, mert valakinek kell csinálni, ez még egy vezetői készségekkel rendelkező ember is kudarcra ítélhet, mert a, a bizalom, a megerősítés, ez egy döntő dolog. Hát akkor azt is mondjuk, hogy az egész a demokrácia rákfenéje az, hogy ha az ember az egyén, tehát a, a, a legalul levő választó nem eléggé e, kiművelt abban, hogy, hogy mit Mit, mivel tud hozzáérülni, mit vár, minek, mi hogy működik. Hát akkor nem lesz túlságosan a alkalmas arra, a hogy Az hogy talán hát túl erős, mert hát ugye ahhoz megint megfelelő szocializáció, meg tréning kell, de nagyon fontos, példa, a bizalom például nagyon fontos, uh -huh. a, az, hogy én rád bízom magam a dolgaimat. De a kiművökség nem olyan fajta legjobb mert mert nem, a leg, legegyszerűbb parasz emberek is Pontosan érezték, hogy ki az, akiben megbízhatnak. Tehát, mert, mert nekik fogalmak voltak, hogy mi az, hogy megbízhatóság, becsület, jó vezetés, stb. Ez, ez és az. A... tudta az is, aki nem hát csinálta. Volt egy olyan életgyakorlat, Igen, természetesen Igen. Ö, azokra a számára ismerős tevékenységek ö, vezetésére alkalmas embereket többé-kevésbé meg tudták találni, természetesen. Igen már nem biztos, hogy találtak volna megfelelő vezetőt, hogy mondjuk annak a falunak az érdekeit, vagy annak a gazdálkodási annak az érdekeit, akár egy megyei, vagy parlamenti szinten uh -huh. képviseljék. Mert az kevés a ugye, ismeret. Az, az, már, az már egy másfajta készségeket. Uh -huh. Igen, nem, de a közösségek ki tudják termelni valamiképpen a, a vezetőjüket, a megbízottjaikat. Uh -huh. Jó elnevezés. Uh -huh. De hát ugye ez ebben a vezetéstudomány foglalkozik, ebbe azért nem vagyok én annyira kompetens, de abba biztos vagyok, hogy ez kicsibe és nagyba nagyon hasonlít egymáshoz. Uh -huh. Egy családvezetése, és egy minisztrián vezetése, itt vannak hasonló ö, szerepek, hasonló követelmények. Ah, nagyon érdekes, amit a családodról mondtál, mert azért ti ezt a fajta visszajelzést a gyerekeiteknek, mert hát a nevelésbe vagy, a, vagy a, az ő tudatosításukban bizonyára benne volt, a ti megért megértett, hogy mi a helyes vezetés, mi a helyes viselkedés, mi a helyes polgári magatartás, a többi. Tehát ők nem nyersen ültek leveletek szemben, hogy most akkor itten döntsünk egy kérdésről, hanem ők egy birtokába, tehát ők adott esetben bele tudták esetleg magukat gondolni a helyzettet magasabban. Erős teljesen hangsúlyoztam, hogy azért Nálunk sokkal nagyobb hatása volt a Winkler Márta féle kincskereső iskolának, Aha. és itt mindig óriási találmány volt valamikor a cserkészet, uh -huh. tehát a kamasz gyerekeknél három-négy évvel jó, állás, idős. Akkor meg azok tanították meg ezekre. A három-négy uh -huh. évvel idősebb, uh -huh. nagyon fontos volt. Tehát kicsit kortársokos, de mégis uh -huh. fölöttük. Uh -huh. egy nagyobb szavuk volt, mint a szülőknek, vagy a tanároknak. Ez egy, uh -huh. egy óriási találmány volt, uh -huh. és amikor az úttörő mozgalomba nem voltak ilyen vezetők, hanem a hatodik órában a tanítónéni föltett egy vörös nyakkendőt, és onnantól kezdve ő volt az úttörő vezető, uh -huh. ez abszolút nem működött. Uh -huh. Nem is az ideológia, mert nem működött, hanem egy, egy vezetés tudománytalanság miatt. Tehát itt azért mondnánk, azért a egy jó iskola sokkal erősebb volt, és azért bármekkora demokratikus vezetés volt nálunk a családban, a kamaszkori lázadásokkal szemben mi is voltunk sok esetben. Hű. Legyen itt a vége a beszélgetésünknek, mert ha belekezdek, akkor kéne egy új órát nyitni a számunkra, amire nincs lehetőségünk. Mi most elbúcsúzunk. Kamarás Istvánt hallották, szociológus volt a civil világról beszéltünk, és Bányai Igéza két hét múlva lesz, és jövő héten pedig Péterfi Ferencet fogják hallani. Minden jót!